Bine, și acum i-am vins pandurii acasă. Bine, oricum, la ce feremiza e da. formală, pentru că sunt în insolvență și nu pot juca în cupele europene. Dinamo merge rău, steaua merge rău. Am văzut că a făcut egal ultima oră și a luat și bătaie. Toate merg, merg rău. Păi, na, da, ce ați dar... aveți să mergă una bine. Or, Venim noi în ligante, se vedește. De aia se fac alegeri, ca să mai schimbăm lucrurile. Pe aceeași cu Nu trebuie niște vaselină <laughs> Mă rog <laughs> Mie eu, nu Eu ascult primele știri, să știți Și am aflat că pe 29 noiembrie 1982 Michael Jackson a lansat albumul Thriller Mi se pare așa Așa a făcut? Dem de respect ce a făcut el acolo pe albumul uh, Thriller Așa că ascultăm Thriller în această dimineață Salutându-vă la 7 și un sfert Din studioul deșteptarea a studioul Europa FM Bună dimineața! shall be found without the soul for getting down, must stand and face the house of hell and rot inside a corpse's shell, I'm gonna put it in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 29 decembrie, decembrie, noiembrie 1982, da. pentru piesa asta absolut minunată. 7 și 21 de minute. Cred că 93 a fost uh, piesa anului. În Statele Unite. Eu ascult, am ascultat-o prima dată la Europa Liberă. E? Europa trebuie? Liberă. Da. Ești singurul dintre unde am prins Europa Liberă. Era o emisiune de muzică acolo. De ce nu am prins puțin? Și prins, să prins să din povești. Să din se auzea thriller pe unde scurte. <laughs> Aia era <treba. laughs> Bun, să revenim la thrillerele noastre. Am ce venit iarna fraților. Ninge, ninge, ce frumos. În județul Suceava, unde codurile galbene de niscol și... De viscol, nu de niscol. De viscol și nisori sunt obișnuite. Iarna nu există material antiderapant decât pentru 48 de ore și oricum ăla e împrumutat de la Brașov. Și care e problema că nu înțeleg antiderapantul se bea sau ce, că nu. Dacă nu se bea, da, dacă era ce contează. Da. Firmele nu au nicele cu lucra, firmele care au câștigat licitațiile pentru dezăpezire, deoarece cea la -DNR, Cu cu cum este cum ar veni acum? Nu există sare. Păi să se ducă pe stadion, știți că era ăla cu cine nu sare, cine nu sare? Da. Băi, cum e asta, mă, frate, Suceava? Deci nu o material antiderapant. Au fost uh, organizate licitații pentru asigurarea materialului antiderapant pe drumurile naționale din zona de munte. Deci unde trebuie. Dar pasul tihuța e în zonă. Materialul antiderapant n-a ajuns la punctele de lucru. De ce? Pentru că la structura din capitală a companiei naționale de autostrăzi și drumuri nu s-a finalizat procedura de licitații. Normal durează până la vară. Da, deci tot miticii iau. Normal. Măi, miticilor, rezolvați problema că se zăpezesc oamenii. Dacă crezi că problema e doar la Suceava, eu sunt are uite, dacă sunteți printre autorități. Nu știu, habar, n-am un da. la vreo autoritate de asta locală, Hai. oriunde în țara asta. Și vreți să fiți dat, dat afară? Nu. Sub anonimat, noi nu vă nu spunem cine sunteți. Și da, dați-ne da. și nouă un mesaj la 0728 pe WhatsApp și spuneți, ne noi în localitatea așa, nici la noi nu avem. Materialul de Sau nici noi nu suntem pregătiți de da. iarnă. Sau nici nou nu ne-au dat. Sau din potriva, avem, de nu putem să ducem. Pe cuvânt de onoare că nu spunem cine sunteți. Nu. Doar spuneți-ne, suntem curioși, așa, pe unde în țară nu mai există material antiderapan. Sare, da. lucruri de genul. Să telefonul de la DNA. 0728 111222. Da. Dați-ne pe WhatsApp. La Suceava, oricum, s-au primit cu câteva zeci de tone de sare și nisip antiderapan. Totuși... Pentru 48 de ore. În caz de avarie, Lola de la Brașov, pe principiu vecine, dă-mi niște sare. O cană. <laughs> Ai o cană da. de orez. Da. <laughs> <laughs> în acest context, președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur, care a convocat o ședință să verifice primitile de s-a enervat. Citez, după adevărul. De ce am mai pus noi la intrarea județ invitația Hai în Bucovi Bucovina? Uh, <laughs> Ca să rămână oamenii zăpeziți pentru asta promovăm județul Săredă Media. Auzi mai nu era no. mai bine dacă era stai în Bucovina. Da, stai în Bucovina. Oricum acum intrarea în Bucovina este pe lângă groapa aia de gunoi, da. pe care încearcă deci să o, o simt oricum? cu niște puii de tisa. Ah. Eu zic că bă, e bine că iarna, poate miroase mai puțin acolo. Da. Da. Foarte drăcuț asta în... e. Oamenii nu sunt pregătiți, dar că există... nici, nici noi nu suntem pregătiți pentru Ziua Națională a României, de exemplu, suntem pregătiți, suntem pe ultima 100 de metri cu pregătire pe 1 decembrie, adică joi, dăm deșteptarea românilor de din la Europa FM cu un program special, plin de pasiune, de emoție, de voie bună. De la 7 dimineața, cei mai îndrăgiți artiști vin la Europa FM. Programul de sărbătoare continuă și în weekend, când Europa FM și Selgros vă așteaptă cu cel mai bun mix de concursuri și muzică românească. De 1 decembrie rămâi deci pe frecvențele Europa FM ca să sărbătorim cu pasiune ziua națională a României alături de Selgros, Club pentru profesioniști și pasionați cu Cel mai bun mix de bunătățuri Trebuie da. să Merge asta Europa FM și CellGross va așteaptă cu cel mai bun mix grill <laughs> Când ești mic, lumea îți pare mare De asta îi lași pe cei mari să aleagă pentru tine Așa cum cred ei că e mai bine Pentru ca tu să fii fericit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 momentul ăla când nu știi ce să-i cumperi de Crăciun, dar îți amintești că își dorea mobilă nouă în bucătărie? Vino la Dedeman și iată bucătărie Elize Alb-Venghe cu doar 369 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. La Rompetrol este sezonul cadourilor.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 Alternosfera parazitii, Grimus, Omul cu șobolani Acuarela Grasul XXS Pasturbat Gojira and Planet H Te așteaptă la cel mai mare și mai tare revelion din România La Romexpo Pavilionul Central Huge New Year's Eve Huge New Year's Eve Pentru informații și rezervări accesați www.berariah.ro Huge New Year's Eve Cea mai bună muzică Europa FM Cea mai bună muzică Europa FM, bună dimineața, 7 și 34 de minute Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM Ascultăm Busy Day, bună dimineața Moise Guran Bună dimineața și bine v-am găsit! În aburarea generală numită la noi campanie electorală Nu vorbește nimeni despre teme cu adevărat importante Nu îndrăznește nimeni să iasă din filozofia cerșirii votului Prin ademenirea votantului Ori într-o creștere de salariu, ori într-una de pensie, ori într-o tăiere de taxe. Ba chiar aș spune e o adevărată conspirație politică A tăcerii în jurul subiectelor importante De parcă n-ar fi etic pentru vânătorii candidați Să-și sperie vânatul electorat adormit cu tot felul de vrăjeri irealiste că căprioarelor electorale, vă spariu eu acum Întrebați-i pe cei care vă cer votul. Dacă în 4 ani nu intră în zona euro, va mai fi România în Uniunea Europeană? Și dacă nu, are cineva un plan concret de aderare la zona euro? Busy Day cu Moise Guran la Europa FM n are nimeni și să vă spun de ce nu are nimeni un astfel de plan El presupune o conjuntură internațională și una internă Amândouă sunt acum foarte urâte În conjuntura internațională Uniunii Europene îi mai lipsește doar un vot pentru Frexit Previzibil ca în doi ani de acum încolo dacă Madame Le Pen câștigă țara Franța Pentru ca din Uniunea de azi să mai rămână cel mult un acord de liber schimb Adică nu tu Schengen, nu tu liber la muncă în vest Și foarte probabil nici capitalurile nu se vor mai mișca liber Că ăsta e reversul medaliei pe care lumea nu înțelege Sunt chestiuni simetrice să știți dar nici cei care spun că ne fură țărișoara Multinaționalele nu înțeleg că fără libera mișcare a capitalului nu există nici libera circulație a forței de muncă, dar nici invers, cei care nu mai vor să vină românii și polonezii peste ei la muncă, nu înțeleg faptul că s-ar putea ca o parte a bunăstărilor să vină din profiturile făcute de companiile de la ei în țări precum România și Polonia. În conjunctura asta urâtă externă, ce pare să convergă către reducerea UE la o zonă de comerț fără taxe și atât, este de presupus că zona euro de astăzi, sau o parte din ea, strânsunită în jurul. Germaniei să vrea să se miște mai departe ca o uniune sau chiar ca o federație, adică să facă pasul următor Uniunii Monetare, care este Uniunea Fiscală. Cum ar veni să aibă toate statele membre aceleași TVA, același impozit pe salarii și aceleași impozite pe companii, diferențierile de taxe locale nefiind o problemă nici acum. Nu știu alții, dar eu mi-aș dori ca țara noastră să fie în Uniunea Aia, ceea ce mă întoarce inevitabil la problema adoptării euro, care dacă nu va fi în următorii 4 ani, s-ar putea să nu mai fie deloc și niciodată. Conjunctura internă a României și de fapt, singura discuție serioasă ce ar merita făcut în această campanie electorală este de ceasta. cum facem să adoptăm și noi euro? Partea frumoasă este că, deși îndeplinim toate condițiile macro de vreo 3 ani deja, ceea ce mai avem de făcut și ultima condiție fără de care nu se poate, rezumă cam tot ceea ce și-ar putea dori poporul de la politicieni. În acest moment, România nu are coeziune de dezvoltare economică. Altfel spus, diferența de nivel de trai dintre Vaslui și Cluj, dintre Timișoara și Severin sau dintre București și Bărăganul din jurul său este atât de mare, cât moneda euro ar fi o experiență prea dură pentru partea mai puțin dezvoltată a României. Cum nici ajutoarele sociale, nici pensiile și nici majorările salariale bugetare nu creează propriu-zis dezvoltare, tot ceea ce ar mai avea de făcut în acest moment politicienii candidați, pentru a demonstra și ei că iau țara în serios pe următorii patru ani, ar fi câteva planuri naționale de dezvoltare locală. Sau ce, nu vi se pare serioasă o astfel de problemă? Sigur că dacă îi spunem prețios adoptarea euro, lumea va strâmba din nas. Nu ne interesează, domnule, dacă desfacem partea complicată în lucrurile pe înțelesul tuturor atunci ar putea ca vânătorul candidat să-și dea pălăria pe ceafă și să se scalpine în capa pagubă. Veniți cu asta în campanie electorală, stimați candidați, nu cu de de adormit electoratul. Moi Guran și busy Day, mulțumim tare mult, Moise, te așteptăm la unul și un sfert pentru România în direct. Pastila busy Day v-a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 38 de minute. Centrul Infotrafic anunță că s-au finalizat lucrările pe cele două șantiere deschise în ultimele luni pe DN7 Valea Oltului în zona Câineni-Voița și în zona viaductului de la Cârligu-Mic. Traficul a fost reluat pe cele două tronsoane. Cel mai adesea, însă, în zonă se formează coloane de mașini și atenție dacă plecați la drum astăzi, trebuie să aveți mașinile echipate cu anvelope de iarnă. Meteorologii au anunțat lapoviță și Nisori în mai multe zone, așadar traficul se desfășoară în condiții de iarnă. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rom petrol, carburantul care protejează motorul. Desceptora Europa esempada voy a ser rebuscando en las heridas del pasado A tu manera es complicado, en una bicicleta que te llega a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo sí que me lleva a todos lados un vallenato desesperado una cardiga que yo guardo donde te eso llega Să Ves și Shakira la bicicletă, în tot vine să-i zic la Barcelona. Nu, mie vine să-i spun la pisicleta. <laughs> 7 și 743 de minute, ascultați Europa FM. Ințeleg uh -huh. că se dau bani înapoi pe Comințenia Pământului. Că Eu mă simt păcălit. De ce? Deci vreau să știu dacă se mai simte cineva păcălit. Păi este bani înapoi. Tocmai de asta mă simt păcălit. Eu am dat bani să se cumpere. Bun. Ca să ne reamintim, guvernul a lansat la un moment dat anul trecut, nu mai dăm toate detaliile, campania aceea de subscripție publică Așa. în care eram invitat să dăm bani pentru. lucarul de. pentru achiziționarea sculpturii cu pământului. Costa 11 milioane de euro și guvernul a spus dați voi românilor 6 milioane și dăm noi restul de 5. Bun. Și Vlad dă 6 milioane. Nu, am dat un milion. Așa. De lei vechi. Deci, n-am spus până acum, dar... 100 de lei. Zic, am dat 100 de lei odată. Altul mă poți să Da, alt coleg a dat 100 de euro, e mai bogat. Așa, <laughs> și am mai dat niște SMS-uri. Ai insistat, Din adică. partea mea, da, da. da. Nu răspundea nimeni deci, <laughs> tot din partea de la familia da. Petreanu Da. Și uh, nește semnul. că și-a vrut să doneze. Bun, ok. Deci am dat acolo niște bani. că s-au Da. Dacă a vrut, da. Și, evident, toată lumea a râs de mine, Luca, uite, toți anti ăștia și antipatrioții. O să râdem să vreme. Așa. Da. Și ai dat bani. Și acum guvernul, mă rog, vrea să-ți dea înapoi Nu se poate ce cumpăra S-a strâns un milion de euro din cele șase milioane. Românii sunt niște zgârciți, nu au vrut să dea banii. Nu sunt bine, este pur urâtă. Da, n-ai văzut ce au zis. Și acum vor să dea bani înapoi. Și au cerut la parlament aprobare să dea banii până la 31 decembrie 2017. În loc de 31 decembrie sau 30, cât e, mă? 31 decembrie 2016. Așa. Au zis să dacă se poate un an că avem o problemă cu procedurile, înțeleg asta. Dar eu nu vreau bani înapoi. Trebuie să faci cerere scrisă. Băi, nu uite, nu-mi place să nu e pe pereți. Nu ca la fiecare face cerere, de nu știu, ne, nu mă interesează. Domnilor, nu vreau banii înapoi, vreau să se cumpere aia, să dea guvernul restul banilor. Băi, de fă ce cerere? <laughs> ce că... cerere, că Bine. e plin de cerere. Și vreau să știu dacă mai e cineva de acord cu mine dimineața asta și să ne sunați la 036 drag, dragă, să ne sunați ne nedragă 0372069599 ca de obicei ăsta e numărul nostru zil tu mai lent, că eu sunt foarte 0372069599 tot Așa. eu să fac și asta dar, dar nu nu știi cu tu mai când zici număr de telefon să zici în loc de 77 ca să nu se confunde 0372? nu mai știu numărul acum 03720695 5 599 9 5 <laughs> da. Deci cine vrea banii înapoi? Să ne sune Te-i vreau cine? și eu <laughs> Eu n-am dat Cine n-a dat și se înapoi. bucură Și vrea să râdă acum Că au fost fraieri care au dat Și cine nu vrea banii înapoi Și vrea să se fraier. cumpere e, normal. e ca și cu credința Crezi sau nu crezi A -a. Înțelegi? Tu ai crezut că da. se va ajunge să am ca să, în să sfântul cumpericis. guvern că o să-și facă treaba. Nu, în sfânta cumințenie. Da. Mihai, bună dimineața. Salutare. La da, da, da, radioul da, da. încet ca să ne putem auzi. Mulțumim. Da. Așa. E, și deci acum azi eu nu vreau bani înapoi. A am de cei 10 SMS-uri și nu am făcut să ceva. Da. Dar știi nu vreau ce bani? Da. Dar știi ce se întâmplă dacă se fac venit la buget? Și o să-și cumpere aftărșiv de la scump, de banii să fac ăștia Asta tot ce vrea cu ei. Chiar, chiar, chiar m-am bucurat și sunt de acord ca să mai domesc dacă se poate. A, auzi Mihai, dar poți să, po -să faci o cerere în locul tău? Nu. Nu poți, nu? Lasă banii omului în pace. Am ce treabă tu cu banii? Lasă că păi fie... Dacă nu-i vrea omul, de ce să-i dau la buget? Gigi, bună dimineața! Salut, Gigi! Bun... Bună dimineața, da, bună dimineața, Vlad. Sunt Salut. de acord cu tine, Vlad. Da. Bună... Bună... Domnule, da. în mai încet, radio. Nu, nici eu nu vreau, da, scuze nici eu nu vreau să iau banii înapoi, pentru că i-am donat pentru a fi cumpărat da. acel obiect. E clar, foarte clar. Și nu știu dacă, dacă ar trebui să... Dacă totuși guvernul vrea să dea banii înapoi, nu știu de ce nu contactează ei persoanele ca să dea banii înapoi. De ce trebuie să mai fac eu o cerere? Dar oricum nu este... Bună întrebare. Mea. Eu, eu cred că... Nu știu, bună întrebare. Cred că are o legătură cu secretul bancar, nu? Cred că. Nu știu, nu știu, sincer nu știu. Da, de ce? De ce asta și pe Pământului. Cred că sunt dacă... niște comisioane de plătit, dar oricum asta, comisioanele sigur. ar fi și dacă te duci să ceri banii înapoi. O, oricum, îți ia comision. Cătălin, da, bună dimineața, da. Bună dimineața, păi asta ar fi culmea să returneze banii și să oprească și comisionul <laughs> pentru returnarea banilor. O să oprească. Ca să fie noaptea minții. Păi ce face uh, cineva, domne, Banii zice, au fost donați. Da. Cine i-a dat, nu-i vrea înapoi. Asta e clar. de asta s-a și numit campanie de donare. Da. Doar că eu vreau să atrag atenția asupra altui lucru. N-a da. dat guvernul 5 milioane. Da, așa. Tot noi am dat, fraților Indirect, da, așa este. Ar fi sunt trebuit tot să. Tot banii noștri sunt, nu e niciun fel de problemă. Păi de asta zauși pe milioane și luați cultura aia, că merită. Păi asta ziceam și eu. Și în mod secret, așa am sperat. Hai că da, nu se strângă banii. Dar o să dea ăștia restul, acum, nu vor să dea. Dar dacă sunt tot banii noștri, din bani am diferența pe care o punea guvernul, <laughs> nu poți să-mi dea și mie înapoi o parte? <laughs> <S -a fărat. laughs> <laughs> Zafra banii noștri. Ori, a bună dimineața! Ce bună dat. dimineața! U salut! Părerea mea este că guvernul trebuia să cumpere sculptura fără nicio donație. Aha. Pentru că, exact cum a zis colegul, tot din banii noștri se plătea. da? Putea. Eu cred că pe asta se bazează și politicienii Că îmi fură din banii statului, din banii de la buget da. Eu spun, ce arăt, frate, sunt tot banii noștri În ce? N-am contribuit? Sunt donații <laughs> da, Sunt donații la stat Vali, bună dimineața Suntem statul. Bună dimineața Salut. Uh, Ideea următoare Eu nu am făcut donație, mi s-a părut, nu știu, incorrect Statul ar fi trebuit de mult să facă acest lucru să cumpere. Și cumpere. Nu neapărat să cumpere. În primul rând, trebuia să fie avut grijă de toate valorile românești. Iar, brâncuș, când a vrut să doneze statului român, toate operele lui, așa. Da, așa. statul român a acceptat sau da. au fost alte interese și acum ne vedem noi în situația să ne recuperăm uh, valorile noastre naționale. Mi se pare stupizene și oricum, așa cum au spus predecesorii mei, banii ăștia oricum sunt luați de la noi oricum. Da, e adevărat că statul român s-a portat foarte urât cu Brâncoș. Mă gândeam că măcar acum să facem eu cred că stat... Și noi, că statul ăla n-ar fi existat fără noi. Fără statul român să... n-ar trebui să facă de două ori aceeași greșeală după părerea mea și eu sunt valoros. Deci, ar trebui <laughs> să investească în mine. <laughs> ar trebui să investească în mine, acum, cât mă ofer. Loredana, bună dimineața! Bună dimineața! Eu am o idee. Da. da. Aș să merg să vizitez, să Văd uh, într-un muzeu cu mintenia Pământului să plătesc 50 de lei, 100 de lei intrarea și astfel s-ar mai strânge bani Păi nu afind, ar trebui să dacă nu dai radio încet dragă ben, o ideea mea ca cei care o au acum să o expună într-un muzeu da. noi mergem și o vedem Plătim. plătind bilet și da. banii din biletul respectiv ar trebui să ajungă în contul oamenilor lor până când da. se strâng cele și... 460 de milioane de dolari exact. da și ei își cumpără o nouă sculptură și tot așa exact și uite așa apare Guggenheim de România <laughs> mulțumim Loredana Bună. Ia să vedem cred că mai avem din și pentru Adrian, bună dimineața! Neața bună! Salut! Întrebarea mea este: de ce s-a ajuns la prețul ăsta? E, asta e e acum. E a... Așa s-au negociat, că au fost tot de. O... Știu ce vrei să spui, că se negociase nu știu cât altă dată. Asta sunt numai vorbe, se negociase dar nu se semnase. Știi cum e asta? E ca și cum tu ai avea de. scuze mă că nu te-a lăsat să vorbești, de îmi cer scuze pentru asta. Dar până nu se bate palma, negocierea este doar așa o vorbă. Atunci trebuie să-ți lasă biserică o română să ne negocieze, e mai bună nego negociatoare. Da, întotdeauna. Bun asta. Da, doar, doar că biserica încasează, nu dă. Păi, păi, mai și. Tu e, e. ce Acum, ai Acum. Da, auzi, biserica nu primește și o parte din bani? Înapoi? Hai mă, lasă-mă cu banii. Serios, nu știi de ce? Că mă duc și mă înscriu Ori fi vreo chestie de genul ăsta Poate primești și eu ceva în da. bine Mulțumim pentru răspunsurile de astăzi Iertați-mă dacă m-am băgat și eu fără sens Am mai zis vorba prietenului meu Băi dacă am putea să privatizăm un sobor de preoți să facem un business ce tare ar fi Stai că, Lul, că, i am dat o idee i, -i dat o idee, de asta e așa tăcut Da, da de-abia acum i, i dat o idee După program, dăm factură Mamă, deci eu aș face, da. aș face da. business cu factură da. aici greșești tu. <laughs> business Businessul ăsta e fără factură Vă dau o informație în premieră de la Moise Că de asta eram Vă, preocupat așa. A căzut un avion cu o echipă de fotbal Numită Chapecoense Care urma să Unde? joace finala sud-americană Lângă Medellin în Columbia și acum investigam uh, situația de acolo. Hai vedem, poate auzim la știri. OK. Victorie cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 România În Direct Alege să înfrunți adevărul De când s-a terminat jurnalul de știri și am anunțat tema emisiunii de astăzi și până acum În șase familii din România s-a iscat o bătaie Așa ne spune statistica cel puțin România În Familie este o chestie care te afectează nu numai pe tine ca persoană ci răspunde așa societății pentru că este ca un joc de domino România În Direct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 Ioana Brustul Capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Mai frig astăzi față de zilele trecute. Maximele vor fi cuprinse între -2 și 6 grade. în sudul țării. Cerul va fi mai mult noros și va ninge în Oltenia, perii restrânse în Muntenia, posibil și în sudul Dobrogei, pentru că a treptat spre seară norii să se risipească. În restul teritoriului cer variabil astăzi cu norori temporare. Seara când izolat în nord va ninge slab. Vântul va sufla mai tare nest, sud est sud-est și la munte, unde în zona înaltă va viscoli În capitală o zi mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, nu vor fi mai mult de 3-4 grade după prânz, cer acoperit și condiții de ninsoare. Informația momentului, autoritățile din Columbia anunță că au informații privind prăbușirea unui avion de pasageri azi noapte în zona Medellin, o zonă muntoasă din Columbia. Presa internațională scrie că ar fi vorba de aproximativ 80 de persoane la bordul aparatului, jucători și staful echipei braziliene de fotbal cea pecoense. Echipa se deplasa la un meci în Columbia. Echipa braziliană urma să joace prima manșa finalei Copa Sud Americana cu Național, Atletico Național din Columbia la 1 decembrie. Un oficial colombian a scris pe Twitter că este posibil să Existe supraviețuitorii potrivit de telegraf? Urmărim subiectul și revenim cu detalii. În țară este închetă la Spitalul de Urgență Bârlat după ce o femeie cu probleme psihice a dispărut, a fost lăsată să plece din spital pe proprie semnătură, deși nu are discernământ. Ciprian Ioana Femeia în vârstă de 46 de ani a ajuns la spital cu ambulanța după ce lăsată nesupravegheată a băut hipoclorit. Medicii i-au făcut spălături gastrice și au internat-o. Rudele sale au ajuns însă cu două ore mai târziu, dar femeia nu mai era în spital. Am întrebat de ea, dar nimeni nu știa nimic. Când au văzut că insist, ne-au spus că a semnat că pleacă de bunăvoie din spital, a spus una dintre rudele femeii dispărute. Familia a depus acum plângere la poliția Bărlad, sesizând totodată dispariția femeii din spital. Federația Sanitas va picheta astăzi sediul Ministerului Sănătății între orele 11 și 13 în semn de protest față de neînceperea negocierilor privind noul contract colectiv de muncă. O acțiune similară a avut loc în urmă cu o săptămână, iar pe 6 decembrie membrii federației vor ieși din nou în stradă. La începutul acestei luni, o grevă a cadrelor medicale din Sanitas pentru majorarea salariilor, a fost declanșată, a fost declarată ilegală de Tribunalul București. Ulterior, creșterile de salarii au fost adoptate de parlament, dar contestate de guvern la Curtea Constituțională. Între timp se poartă discuții despre creșterea salariului minim pe economie. Sindicatele s-au prezentat ieri la guvern cu mai multe variante de lucru. Una dintre propuneri, o majorare de 200 de lei de la 1 ianuarie, spune liderul cartel Alfa, Bogdan Hosu. De la 1250, de la 1 ianuarie să fie 1450, la propunerea unei părți angajatorilor de a aplica acest lucru tot de la 1 mai anul viitor, le-am arătat că ar trebui să creștem de la 1450 la 1550. Altă propunere de la blocul național sindical, o creștere mai mică a salariului minim, dar corelată cu scăderea impozitului către stat, explică liderul BNS Dumitru Costin. România, din păcate, e pe primul loc ca și impozitarea salariului minim din toată Uniunea Europeană. Putem să luăm în calcul și o creștere de salariu minim mai mică, în ideea în care aproape toți acești bani, toată această creștere să rămână net, individul să rămână cu bani în buzunar. Urmează că luna viitoare să aibă loc o nouă întâlnire între sindicate și patronate pentru a ajunge la un consens, abia apoi cele două părți se vor prezenta cu o singură propunere la Ministerul Muncii. Instanța Supremă așteptată să dea astăzi un verdict în dosarul Bica Videanu este cauza în care fosta șefă a DICOT este acuzată că l-a favorizat pe fostul ministru al economiei prin ridicarea unui sechestru. Procurorii susțin că Lina Bica l-a ajutat pe Adrian Videanu să-și pună la adăpost acțiunile pe care acestea le deținea la societatea Titan Mar prin ridicarea abuzivă a sechestrui de procurori în dosarul Romgaz. Sentința de astăzi poate fi atacată la completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii de ne au cerut pedepse maxime pentru cei doi inculpați. Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește astăzi înainte de prânz la Palatul Cotroceni. Pe agenda ședinței figurează planul misiunilor militare în străinătate și strategia privind relația cu Republica Moldova. CSAT seate va analiza și stadiul implementării strategiei naționale de apărare. Știrile se deocamdată aici, dar găsiți informații pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Ioana, mulțumim. Continuăm cu sport, Luca Bastia. <fix> Bună dimineața, Ioan Andone îi cheamă pe suportorii din Amoviști să susțină echipa în derbiul de mâine seară cu Steaua. Invitat de Ovidiu Ioanițoia în emisiunea Tribuna 0, antrenorul le-a cerut fanilor să nu îi mai conteste pe jucători. Îl înjure pe Rotariu, îl pe pesta pe, pe Brănescu, român de a noștri, români, român copii tineri care tot, cu tot sufletul joacă aici la Dinamo. Cât pot să dea ei? De ce să fie înjurați? Ioan Andone speră să câștige derbiul și să se apropie la 5 puncte de Steaua pentru a se lupta apoi chiar pe pentru titlu în playoff. Antrenorul a mai spus că marea problema lui Dinamo este centrul defensivei și a apărut după plecarea lui Mevlia, petrecută după etapa a șasea. Tehnicianul a mai precizat că nu a fost de acord cu transferul fundașului la Rostov, dar Slovenul a refuzat să mai rămână în Liga 1 și a forțat mutarea. Luc, mulțumim pentru știrile din sport. Înțeleg că nu sunt bani, ne plângem de lucrul ăsta permanent, dar totuși la Așt sunt se fac investiții majore. Mare, tare de tot <laughs> Doar că trebuie dat banii înapoi acum Europa FM De aceeași frecvență cu tine Europa FM Party girls Don't get hurt, can't feel When will I learn I push it down I push it down Feel the love, feel the love Shit 10 minute, ascultați Europa FM și deșteptarea imediat o să vorbim despre trafic, dar citind datele din trafic, mi-au de telefonul lui Moș Crăciun. Și de faptul că în Europa Express o să înceapă tăvălugul asta de sărbători. Dacă vreți să vă înscrieți copilul pentru telefonul lui Moș Crăciun, vă așteptăm pe site-ul nostru, pe europafm.ro, e acolo un formular de înscrieri, avem premii și, dincolo de asta, cel mic vorbește cu adevăratul Moș Crăciun. Republica Fantastică România. Domne, afaceri foarte bune la Iași, am găsit afaceri bune, centre de afaceri, parcuri industriale construite cu milioane de euro, care stau însă goale, că nu e nimeni interesat să închirieze spațiile asta. era le cineva. <laughs> și că tare... Da, păi ce să... Șefii de acolo au rămas în fundul gol. <laughs> Acum, din păcate, banii trebuie dați înapoi la Uniunea Europeană. După da. principiu, Uniunea Europeană îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Deci nu au făcut ce o afacere, înțeleg. Cu centrele de afaceri. Da. Da. Știrea e așa, Consiliul și sunt o grămadă de bani. Știrea e așa, Consiliul Județean Iași Iași, riscă să restituie către Uniunea Europeană aproape 3 milioane de euro primiți pentru a ridica primul parc agroindustrial din Iași, uh -huh. care se numește Transagropolis. Mamă! Mamă, cât de science fiction da. sună! Transagropolis! După ce n-a fost în stare să ocupe nici măcar 10% din spații, așa cum cerea proiectul de finanțare. Deschiderea oficială a parcului a avut loc oricum cu întârziere de jumătate de an față de termenul asumat prin contractul de finanțare, relatează adevărul. În plus, Consiliul Județean a făcut licitația publică cu strigare pentru închirirea spațiilor abia pe 10 noiembrie, în condițiile în care procentajul minim de 10% trebuie ocupat până la finele acestui an. Ca să rezumăm, au făcut Transagropolis, care este, să vă spun cât de mare e, spații de depozitare a legumelor și fructelor, șorun cu birouri și 10 celule de frig cu un volum de 8.000 de metri cubi. Ce Asta în celulele de frig? <laughs> e un bun loc de mers la răcoare, părerea mea, după Pe, toată la afacerea la cât asta? bani fac oamenii aia în Iași? Mi-e mi -e ciudă să văd că nu se pricep la business-ul ăsta. Da, am făcut locul respectiv și... Dăi seama că am făcut un centru de afaceri iar ei fac afacerile în altă parte. Așa este. <laughs> afacerile pe care le fac ei acolo nu trebuie da. să fie la vedere. Nu merge centralizate. Nu merge centralizate. <laughs> am, înțeles, am înțeles. La prima licitație n-a venit nimeni. Și ca atare Consiliul Județean mai poate organiza o nouă licitație în termen de 30 de zile, adică pe 9 decembrie. Uh -huh. Dacă nici de data asta nu se închiriază 10%, măcar 10% din spații, Consiliul Județean va trebui să plătească din bani ieșenilor peste 2,8 milioane de euro. Banii trebuie dați înapoi. Asta e. De altfel, ăsta e al doilea proiect european ratat în Iași, după centrul expozițional Moldova. Da, mă, ce stăm în, stă în paragină la șase ani de la închisoare, care a costat... De la inaugurare. Crec de la inaugurare. Spun, ai zis închisoare? Așa am zis de la da. închisoare? Ce înseamnă, domnule am ratat, m-am gândit. Mă asta mă gândesc. Când dai, deci, aproape 9 milioane de euro a costat afacerea asta. 9,8 milioane de euro. În decembrie 2010... Președinte la Consiliul uh, Consiliu Județean era Constantin Simirat, primar Gheorghe Nichita. A, da. a fost inaugurat atunci un centru expozițional care n-a mai fost dat în folosință în momentul respectiv pentru că fusese proiectat strâmb în valoare totală de circa 8,8 milioane de euro. Centrul expozițional Moldova era anunțat ca fiind al doilea cel mai mare complex de profil după Romexpo la vremea respectivă. Dar, cum spuneam, pentru că proiectul a fost conceput greșit, centrul a fost terminat în termen aproape dublu față de cel prevăzut inițial. L-au făcut și da, la un moment dat și-au dat seama că ceva e în regulă și s-au apucat să refacă și am durat de două ori mai mult. Au aprofundat. În primii doi ani de la inaugurare, deci încă o dată, o construcție în care s-au băgat 9 milioane de euro. Aproape. În primii doi ani de la inaugurare, centrul acesta nu a adus nici un venit beneficiarilor. În următorii patru ani a găzuit... Trei evenimente pe bani. Vezi, a început să meargă treaba. Deci aproape unul pe an care au adus Consiliului Județean și Primăriei venituri totale de 60.000 de lei. E bine. De lei. Adică vreo 14.000, 14 că mi s-a atras că zic 14.000 14 de euro. Încă așa. o dată centru a costat 9 milioane de euro. Păi și hai, uimește-ne că au început să meargă treaba. Și anul ăsta? Nimic. <laughs> Cum nimic. Anul ăsta n-a fost nimic acolo, dar i adevărat încă nu s-a încheiat anul, poate se mai organizează ceva așa. Un revelion ceva. <laughs> da, gata, da, dacă pui că pui că revelion e eveniment pentru anul ăsta sau e eveniment și pentru la anul. <laughs> Bună întrebare! Poți să faci unul pe 31 și unul pe 1 ianuarie. Deci, încă o dată, în 4 ani, 3 evenimente, în 4 ani 60.000 de lei au încasat și... Chiria asta, întreținerea, adică trebuie să plătești acolo o pază, căldurică, să nu plăznească, țevile costă 150 de de lei pe an. Deci el a costat 9 milioane de euro, plus 150 de mii de lei pe an, în 4 ani a încasat 60 de mii de lei. Bistare de tot. Business. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Pentru una cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în Mega să Save ce ți-am pregătit. În perioada 24-30 noiembrie ai: Necrini vin roșu Merlot 750 ml la doar 16,99 lei, Timbark Cool băutură răcoritoare necarbonatată 2 litri la doar 3,99 lei și Cidru Mândru 330 ml la doar 2,99 lei. Mega Image, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Muzică. Oh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 Și 28 de minute Lost on You LP la Europa FM Cel mai bun mix de muzică E la Europa FM Cum cel mai bun mix de artiști Care vor cânta piese pentru 1 decembrie Va fi tot la Europa FM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 8 și 29 de minute, lansăm concursul nostru Alege să fii SMART la Europa FM, SMS-uri cu tarif normal la 1769 în care să scrieți SMART numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Avem și astăzi o afirmație la care aștept, vă așteptăm să ne răspundeți cu adevărat sau fals, 1769, scrieți SMART numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Zici ceva, că te uiți la mine Foarte bun, nu? bravo, Asta, foarte, foarte bun. sunt curios Este un concurs E mult mai fan decât mi-aș fi imaginat E mult mai simpatic decât mi-aș fi imaginat Hai să <laughs> Pentru vădem. că oamenii au șansa să câștige chiar dacă greșesc de fapt Știi? Cum a fost ieri cazul doamnei Sau domnului, nu mai știu da, doamnei, doamnei, da. Da, da, cu... Care a zis că patru a, -a, a răspuns corect, că e falsă afirmația că-și cinci membrii da, da, da. Doar că a zis că Ringo Starr N-avea ce căuta acolo Are, Doamne, Ringo Starr n-a fost niciodată <laughs> în Beatles da, Ai văzut vă că dacă Că până la urmă s-a prins Că e Keith Richards, care e în plus de la Rolling Stones Dar tot l-a scos pe Ringo Starr Adică au da. rămas trei Beatles mai erau trei. Și da. mai era unul Socaciu, Hrușcă și <laughs> da. Cum îl mai chema pe celălalt că nu i rețin numele niciodată. Bine, alegeți să fiți smart, scrieți smart numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și trimiteți un SMS la 1769. Centrul Infotrafic informează că pe mai multe sectoare de drumuri naționale în județele din sudul țării, traficul rutier se desfășoară în condiții de ninsoare slabă. Nu sunt însă semnale, semnalate blocaje majore. Fulguiește și pe A1 București-Pitești. Carosabilul este umed și se acționează cu utilaje de dezepăzire și împrăștirea materialului antiderapant. Pe A3 București-Ploiești, ninge slab de asemenea. Pe alocuri s-a repus un strat mic de zăpadă, însă traficul rutier se desfășoară fără probleme. Informațiile. Din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. GMT like ATB 8 34 de minute. Nu uitați de a alege să fiți smart. Scrieți smart într-un SMS numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și trimiteți un SMS sau câte vreți voi la 1769. Da, fiți smart. Ia numai lucruri gratis. Gratis. Gratuit. A, să vorbim despre gratuit toți. Ați auzit de internetul lucrurilor? Ați auzit. Toate lucrurile din jurul nostru încet încet încep să capete IP-uri, adică identități de astea pentru internet. Camerele de supraveghere de pe străzi, ce, să, ce mai vrei. În curând și frigiderele o să aibă IP. Tot ce funcționează și se leagă la internet are un microprocesor și ca să se lege la internet trebuie să aibă un IP. Așa Ceea ce înseamnă că poate fi hăcuit. Uh -huh. Că altă n-am traducere pentru hăcuit. Și problema este următoarea, că dacă computerele, de exemplu, au un anumit grad de securitate, Așa. pentru că faci updates, mă rog, actualizezi programe, ai un antivirus pentru o cameră de luat vederi, care este legată la internet, un webcam, să zicem, pe stradă, uh -huh. alea nu se fac updates, nu se actualizează niciodată. Actualizarea la ele este când se aruncă. Le schimbi. Da. Și uite ce se întâmplă deci viitor o să fie, nu se să mai hăcuiască computere, o să hăcuiască obiecte în jurul nostru. Și o să avem tot suie de surprize. Nu o să mai pornească lumina în casă. O să dezghețe frigiderul. Man. O să se oprească apa. O să fim filmați peste tot, fără voia noastră. Da. O să-ți uh... pornească slow cooking-ul când nu te aștepți. Da. <laughs> Rețeaua publică de transport din San Francisco Așa. care este informatizată a fost atacată de hacker, iar călătorii au circulat gratis. Ha? <laughs> Asta e un lucru bun. Treabă. Da, deci, că... Ca la noi, în tramvaiul 41, <laughs> când circul gratis și fără ajutorul hackerilor, dacă, dacă reușești să cobori cu portofelul în buzunar. A fost gratis. Altfel poate să coste foarte mult. Deci la noi, hackerea la, în, în, în, în mijloace de transport în comun este la nivelul basic. Da. <laughs> e zi zero. E gratis dacă ești norocos și asta e viața. Hackerii din San Francisco au cerut o răscumpărare de 70.000 de dolari ca să repune în funcțiune sistemul de taxare. De deci sistemul de taxare din San Francisco electronic. Uh -huh. Da ai bănuțul, pac te, da, te citește. I am senzația că și la noi este tot așa, nu? Adică nu știu dacă sunt legate la internet sistemele de taxare, cel da, puțin din București. dai cu cardul. Când pe... cu cardul. Da. Adică nu știu dacă sunt. De... Dar dacă sunt legate la internet, cumva... Fugi de aici. Fugi de aici, nu? Bun. Poate sunt locale. Dar dacă ar fi legate la internet, atunci ar putea fi hăcuite, probabil, la un moment dat. E, și asta e. Deci hackerii au pus stăpânire pe sistemul de taxare și au cerut răscumpărarea ca să-i dea drumul la loc Îmi place trenurile... asta cu gratis, yes. Îmi place asta cu gratis. Da. Trenurile în sine nu au fost afectate Adică Îți seama, mă, la ăștia nici sub atac cibernetic Nu întârzie trenurile <laughs> Adică știți, avem o problemă, nu mai avem control Dar nu întârziem, adică venim normal Asta e, cu totul au fost atacate 2000 de aparate de emitere a biletelor În mod normal eu v-aș întreba Nu știu dacă mai avem timp să vorbim despre Așa. gratuități. Vrei? Hai să vorbim ce despre vrei despre să primești despre. gratis azi? Ce vrei să primești gratis azi? Dacă ar fi să fie să primești Dacă un lucru fi... gratis, numai mă scuzați. 0372069599. 9599. Ce voiam să vă spun? Eu bilete de avion aș încerca Așa. să primez gratis. Da, dar Bă, nici ai... nu contează unde. Ai cheltuile acolo? Păi nu. De ce să am cheltuile? Lasă că mă descurc. Azi bilete gratis de avion. Dacă... Azi bilete gratis și să nu fie spre est. Da. Să fie întotdeauna spre vest. Da. Dacă ne aude cineva de la uh, aviația utilitară <laughs> și-ar vrea să-i fac o surpriză lui Zaf, un bilet da. gratis pentru o sămânță, o de da. aia, dezinsecție, să-mi dați spuneam? inclusiv din da. când, când aruncați cu soluții pentru dăunători. Mm -hmm. Inclusiv cu de-alea. Da. Dar Ai... bilete gratis. Adică eu aș lua. Pentru asta eu sunt pregătit să primez bilete gratis. Luca, da. Lucale Luca mai concret... Gratis. Ca să, Adică sau trebuie doar servicii gratis. Eu aș zice servicii totuși. Așa zici, să primesc un miliard de euro gratis. Mi-ar plăcea să-mi facă cineva gratis renoirea permisului auto. Și <laughs> urmează a fi făcută. Chiar dacă acum nu mai e chiar așa de rău, tot aș prefera... Să adică să nu fac nimic, să nu mă duc nici la controlul medical, să nu fac nimic, nimic. Tu știi că eu când mi-am uh, renoit permisul, eu am fost prudent m-am dus înainte să expire, că am zis uite, expire, să fac toată treaba am citit și eu repede asta cu câțiva ani. am citit repede regulile, m-am dus am făcut controlul la medical pe bune, am înnebunit am pierdut câteva zile am făcut toate analizele, toate ale, am stat la cois, la nu știu ce când am ajuns, i-am dat hârtile așa, zice copia după buletin da, adresa, da, buletin, asta n-am nevoie cum n-aveți nevoie controlul medical? Da, da, zici, asta trebuia făcut doar dacă vă expira permis. Vă expira permis. Și a, permis. S -a, -s -a... Bă, și -am făcut degeaba! Atunci, așa era. Așa era. Trebuia făcut. A schimbat, da. Andrei, bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Ce vreți și... să primești gratis azi? Eu aș vrea să primești gratis astăzi și pentru toată lumea combustibil. Ah, bun. Hai, băieți, mai... ai... că e din ce în ce mai ieftin. Chiar așa, scump, scump. e, da, totuși pentru toată lumea, așa, din partea mea. De, d un plin. Dacă e o mașină cum am eu în Subaru, oricât de ieftin ar fi, tot e scump. Auzi, apropo de asta, ai văzut că el pe nesimțit așa ușor, ușor se duce ar spre 6. că e deja 5,20 20 da. că se usese spre 4, și scumpește câte 10 bani, 15 bani, 2 bani, 3 bani, s-a făcut 5,20 da. 5,30. Ieri am oprit la o benzinărie, ca de obicei <gri> și aveam Waze-ul pornit și a simțit că sunt în benzinărie și m-a întrebat vrei să actualizez prețurile la actualize N-am făcut asta niciodată, dar de curiozitate am deschis. Într-adevăr, săptămâna trecută fusese mai mic prețul. Și am actualizat. Bravo. Ce tu vrei? ce vrei să primești gratis? Eu îți... ce-aș vrea da. să primești gratis? Am ceva de mâncare în gând. Păi stai -o puțin, că ai primit niște cofriși mai devreme. Adică, nu a, pe, Am plătit pentru cărnați în pâine. Monica, bună dimineața! Bună, bună dimineața! Bună! Sunt din Bistrița și ne am dorit, gratis. ai. Deci, ce mai face veverița din dorit. Bistrița? Nu știu, domnule, nu știu că nu mă duc în parc. Wow, păi da, mă, e o singură veveriță. Este pe cale de dispariție populația de veverita. O să aibă prima rugăci, să cumpere altele. Asta, Din banii noștri, bineînțeles. Ia zice, ce vrea să primești Gratis. Ea da, să gratis, acum de Crăciun, un porc. Un porc? Da, am pentru niște, Crăciun. Am niște glume aici, dar nu vreau să le fac. <laughs> nu sunt prea pretențioasă, nu vreau altceva mai mult. am întâlnit cu puțin, mamă singură, nu copii. copiii. Un porc. Un porc. Un porc. -ai, Ai văzut filmul Amintiri din Epoca de Aur? cu no. Dar trebuie să vezi uh, acel episod în care eroul milițian... Da. Primește un porc, cere un porc de Crăciun și primește un porc doar că porcul e viu. O oh, <laughs> bagă, asta, bagă vrea, în apartament și întrebarea este și acum ce facem cu el, cum îl sacrificăm pe porc. Nu spun deznodământul, dar este foarte puternic. <laughs> da, da ne-ai dat niște idei. Monica, mulțumim tare mult. Ia să vedem, mai avem pe cineva la 0372069599. Ce-ți dorești să primești gratis astăzi? Ionuț! Bună dimineața, băieți. Salutam. Păi mi-aș dori să primesc uh, o mașină, știu oh, că O e... mașină. Măcar să schimb asta veche, că da. săreaca, nici căldură nu mai bagă pe vremea asta. N-aș pa. Nici că... la mine nu mai o bagă să, decât... O să bage la vară. <laughs> da, da, mașina înseamnă cheltuiel multe după aia. Da, corect. Și că am observat că mașina mea care, cum zicea are 10 ani, nu mai bagă căldură pe jos, bagă numai pe sus... <laughs> să fundat ceva. Mai desfundă ceva din ea. pe serios. Ești fric la picere și se-a la cap, nu știu cum să fac. <laughs> Laura, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Ce ai vrea să primești gratis azi? Păi și ați vrea să ca astăzi, dar și fie o mașină de spălat. O, o mașină, mașină de, de spălat? Da da. Bun, domne? Asta e viața. Pineru. <coughs> poartă tu mai mult lucruri, nu, nu știu. Să mai simți de voie. Am auzi cred. știi care e secretul? Mai e cu noi? Uh, da. Da, da, să primești da, mașina de spălat? Îți dau o soluție Pe de o parte, deci pe, porți mai mult ce porți O dată că nu mai e nevoie să spele așa des Doi, poate te ajută colegii și să fac ei ca două mașini de spălat după un timp Numai că trebuie să ai niște Bogdan, bună dimineața, ești în direct Bună Salut, Salut. Uh, Sănătate, sănătate. De Mamă, de unde ne suni? <laughs> Din taxi A, ah, stație. Da. <laughs> e stație și sau de, de unde ești? Din București, Din București. Multe Ce în București? mai e prin București la ora asta? Zine și nouă, nouă fără un sfert A, Prin ce zone ești? Gara uh, de, de Nord ah, La gara de Nord Mult da. succes la vânătoare uh, Hai să vorbim <laughs> și cu Ilian. Bună dimineața, Ilian. Bună dimineața să uh, Ce mi-ați dori eu? Da. azi Apropie Crăciunul E s-a pus pata pe un brăduț Un brăduț? Inchivici, inchivici, ah, um, canata, tu... pe iat, am plantat canata, eu pe anul trecut unul, am primit unul de la o companie și am crezut că nu scapă, dar si a revenit și acum e foarte drăguț. Da, frumos, da, asta nu e greu e... să știi Bravo, e... bravo, asta nu e greu să primești. Da, să fie frumos, Bradu, nu? Da, da, crește crește. Da. O <laughs> Cucetina Tot verde da. E bun, Brad, uite, da. ție, ți a dorința Și e gratis cu pan, da. Mulțumesc, cum vreau Luca, l-ascultăm pe Ștefan până la capăt Și Eu așa și aș faci. Vlad, să intrăm un puțin în atmosferă Ninge zi. da sau nu? Doi O <laughs> Ucidinam tot vede. O brat fumos, alui.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 Pobrat frumos, cu cetina tot verde. Tu ești copacul credincios, ce frunza nu șopie. Brat fumos kuće tinejsu, Un brad frumos de la Ștefan Bănica Am ascultat, dacă și-a dorit, asulătorul nostru de mai devreme Un brad Era la Ghiveci, să știi da. Sau cum se spune Harghita Covasna O brad frumos, doi brad frumos L-am <laughs> convins și pe Moise Mi-a dat mesaj că-i place mult piesa asta A intrat și-l în atmosfera Sărbătorilor de iarnă <laughs> Mi-e frică pentru Moș Crăciun <laughs> Alege să fii smart la Europa FM Dăm și în această dimineață un smart TV Pentru unul din ascultătorii Europa FM Am primit SMS-uri și astăzi Andrei din București a fost alesul Bună dimineața! Neața! Andrei! Andrei. Bau! Un 2, 3 Să Andrei. cu Andrei Andrei Andrei Cred că ești pe cale să pierzi Andrei 1, 2, 3 Să răspundă Andrei Hai mă, Andrei Alo? Hai să mai sunăm o dată. mai sună marce o dată. mai sună marce Marcela o dată. Mai da o șansă, mai dați o șansă. De jobi de la ea. Sunt Sunt Sunt Andrei, nu? Da, asta zic. Și potriveală? A început de vreme. Bravo. Nu da. începe când vrea el. E ziua da. omului. N-ai ce să-i faci. Da. Da, după câte se pare nevoie de un telefonul un televizor, dar da. poți să faci schimb. Televizorul e suficient de smart cât poate vorbește la el. Bravo. Înțelegi? Poți să vorbești cu televizorul. Da, Andrei, da, da, da. bună dimineața. Bună dimineața. Ești în direct Salut, la Europa FM. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Ai trei domenii din care poți alege unul, după care noi facem o afirmație, iar tu răspunzi în 8 secunde cu adevărat sau fals. Ok. E bine, da? Da, da. Până aici n-am înțeles. Perfect. Zoologie, istorie sau invenții? La ce te pricep cel mai bine? Gândește-te. Nu mă pricep la nimic, dar să zicem <laughs> istorie. Să zicem istorie. Da. Am înțeles. Trebuie să te concentrezi un pic da. De ce n-ai ales Eu aș fi ales dacă nu mă pricepeam zoologie De exemplu Sau invenție, Era mai fan în Avem animale în jurul nostru Am înțeles Poate te împrietenești Bine, istorie, da? Mergem pe istorie, multă baptă Andrei trebuie să-mi răspuns cu adevărat Sau fals În 8 secunde Războiul da. de 100 de ani A reprezentat o serie de conflicte militare Între Anglia și Franța Desfășurate pe durata a 116 ani Adevărat Adevărat, Adevărat. Am înțeles din în prima Am zis să-ți lași cele 8 secunde Astfel încât să poate, nu stiu. te răzgândeai A nu, nu mă răzundesc Știi și detalii sau ai zis așa? Hai poate e adevărat mm, Nu mi-aduc aminte toate detaliile dar... Că nu era acolo, știu și mie mi se întâmplă Nu mă Vlad, e... Vlad ce-i l La aminte Vlad de peste tot, Dea până La microfon Asta, dea până noi. A fost o dată ca niciodată de... <laughs> -o -ar Un englez și un francez da. Andrei am o veste da. pentru tine. De ziua ta, aproape de ziua ta, ai câștigat da. un Smart TV! Ura! Ura! Bunuri Anticipat! Absolut. Bine, dai și tu de băut la de mâine de ziua ta, da? Absolut, da. Și le spui că ai câștigat un Smart TV în deșteptarea. Bădăle, o fi fost greu să zică războiul 26 ani? Adică de ce a trebuit să le spun 100 de ani dacă a fost pentru că de Nu, Nici nu a nimerit. Războiul de 30 de ani n-a avut 30 de ani. Și peste... Cred că oamenii nu aveau probleme cu numărătoare. Peste o mie de ani, probabil că al doilea război mondial o să fie război de 10-15 ani. Ceva <laughs> pe acolo. Undeva pe acolo. Avem arena lui Cătălin Tolontan. După ora A, Are un super 9. subiect. Da, un super subiect și în această dimineață. Nu ratați întâlnirea cu Cătălin. Deșteptarea Europa FM Pregătim Medium Rare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 Oi, stau cu energie. Vine dar la weekend magnez. Semnătana puț se tot ce dorești. Ea duminica știi că vine luna nebune. Dacă și ție ți-e energie pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu Echilibra în fiecare zi. Echilibra, energie pentru bucurie.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 Dezosată la 12,45 lei kg și Portocale la 2,49 kg. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 În momentul ăla când faci revelionul la tine cu câțiva prieteni dar se strâng vase ca la restaurant Vino la Dedeman și ia-ți chiuveta Paxton 78 pe 435 cm cu doar 399 de lei Dedeman, dedicat planurilor tale Uite, stopal meu! <laughs> Bine! Acela stopal meu! <laughs>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 Sunt Tomescu, lucrez la fundeni, sunt anestezistă reanimatoare. Noi suntem într-o eternă competiție ca anesteziști față de chirurgi, pentru că mi se spune întotdeauna că bolnavii mi se opereze, nu s-a doarmă. No. <laughs> și atunci ne-am propus și varianta chirurgia fără anestezii. Sunt Andreea Esca și sunt la radio la Europa FM. La radio sâmbătă de la ora 12 cu Andreea Esca la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsim. Europa FM este ora nouă... Ioana Brustur, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Maxime astăzi cuprinse între minus 2 și 6 grade în sudul țării. Cerul va fi mai mult noros și va ninja în Oltenia, aparii restrânse în montenia, posibil și în sudul Dobrogei. În restul teritoriului cer variabil astăzi cu noror temporare seara, când izolat în nord va ninja slab. În capitală o zi mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, nu vor fi mai mult de 3-4 grade după prânz. Cer acoperit și condiții de nisoare, Județele Olt, Dol și Mehedinți află până la 10 sub cod galben de ninsori, nisori moderate care vor determina scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri, se va depune stradă zăpadă local de 80 cm și izolat 12 cm. De asemenea, în aceste zone vântul va sufla cu 25-30 de kilometri pe oră. Informația dimineții, avionul care-i transporta pe jucătorii echipei de fotbal braziliene CP Coenze s-a prăbușit în Columbia. La bord se aflau 72 de, 72 de pasageri și 9 membri ai echipajului. Aparatul s-a prăbușit pe când se pregătea să aterizeze în regiunea muntoasă Medelina. Potrivit BBC, care citează oficial ai aeroportului, este posibil să existe supraviețuitori. Ciprian Ioana. Avionul decolase din Bolivia de pe aeroportul Viru-Viru din Santa Cruz de la Sierra, unde făcuse se pare o escală tehnică. Ar fi trebuit să aterizeze la Medellin luni seara la ora locală 21 .33 de minute, dar a pierdut contactul cu turnul de control. S-a prăbușit apoi în apropierea aeroportului José Maria Cordova din Medellin. Oficialii aeroportului susțin că la bord se aflau 72 de persoane. Fotbaliștii echipei braziliene Ceape Coense, stafful echipei și jurnaliști, dar și nouă membrii a echipei. Din primele informații, unii pasageri ar fi supraviețuit. Autoritățile columbiene au început deja evacuarea acestora. Potrivit BBC Mundo, Coense urma să joace mâine prima manșă a finalei Copa Sudamericana cu formația columbiană Atletico-Nacional. Coense este o echipă modestă din Brazilia, aflată în ultimii 40 de ani la doar al doilea sezon în prima divizie a acestei țări. O nouă grevă anunțată de piloții de la Lufthansa, protestul ar urma să fie organizat astăzi și mâine, după ce negocierile pe tema salariilor au ieșuat. Greva piloților de săptămâna trecută a afectat sute de mii de pasageri și a anulat numeroase zboruri. Între timp, compania aeriană germană a cerut unui tribunal pentru litigi de muncă din München să emită o interdicție temporară care să împiedice declanșarea unor noi greve ale piloților. Lucian Popescu Potrivit celui mai mare sindicat al piloților Lufthansa, zborurile pe distanțe scurte ar urma să fie afectate de greva de astăzi, în timp ce mâine vor fi afectate și cursele pe distanțe mai lungi. Anunțul vine după o nouă serie de negocieri șuate cu conducerea companiei aeriene. Sindicatul cere încă din 2012 creșterea salariilor cu 3,7% pentru 5.400 de piloți. Compania oferă însă o creștere de 2,4% anul acesta și una adițională de 2% în 2017. 2.800 de zboruri au fost anulate săptămâna trecută din cauza grevei de patru zile a piloților. Peste 350.000 de pasageri au fost afectați. Aproape 10 milioane de euro pe ziua de grevă reprezintă pierderea pentru companie. Ucraina inaugurează astăzi acoperișul de oțel care va proteja reactorul care a produs dezastrul de la Cernobel. Proiectul a fost finanțat cu 2 miliarde de euro de comunitatea internațională și trebuie să asigure siguranța sitului în următorii 100 de ani. Andrei Paleo Având formă de arcă, acest clopot metalic cântărește 36.000 de tone, cu tot cu echipamente, înalt de 108 metri și lung de alți 162. Ar putea acoperi Stade de France sau Statuia Libertății, scrie într-un comunicat societatea care a conceput și asamblat domul. Cu o durată medie de viață de cel puțin 100 de ani, sarcofagul va permite izolarea materialelor radioactive și protejarea muncitorilor de pe acest sit. Construcția a fost finalizată în 206 zile, la proiect au muncit aproape 90.000 de persoane în condiții foarte dificile. Pe 26 aprilie 1986, la ora 1 și 23 noaptea, reactorul 4 de la Cernobâl a explodat în timpul unui test de siguranță. Timp de 10 zile, combustibil nuclear a continuat să ardă, răspândind în atmosferă elemente radioactive și contaminând, după unele estimări, până la trei sferturi din continentul european, dar în special Rusia, Ucraina, Belarus și alte republici sovietice. Noul dom ar trebui să reziste la un seism de o intensitate maximă de 6 din 12 pe scara Mercalii. În Statele Unite, polițiștii l-au ucis pe autorul atacului armat de la Universitatea din Ohio. Nouă persoane au fost rănite în campusul universitar. Individul a lovit intenționat cu o mașină numeroase persoane, după care a început să atace cu un cuțit, fiind ulterior împușcat mortal de autorități. Peste 60.000 de studenți urmează cursurile Universității din Ohio. Știrile s-au prezocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, CFR Cluj a suferit prima înfrângere a sezonului pe teren propriu, 0 la 1 cu Pandurii Târgu Jiu, în ultimul meci din etapa 17 a 17-a. Pleașca a marcat unicul gol în minutul 30. Antrenorul Gorjenilor, Petre Grigoraș, a spus că a apelat la respectul jucătorilor săi față de meseria de fotbalist, pentru că se pregătesc în condiții indecente de când clubul are probleme financiare. CFR Cluj rămâne pe locul al 5-lea și va juca joi în deplasare la Astra Giurgiu. Ciprian Tatarușanu a încasat 3 goluri în interval de numai 16 minute și Fiorentin a pierdut cu 2-4 la 4 în deplasare la Internaționale Milano Brozovic a deschis scorul încă din minutul 3 Iar în minutul 19 era deja 3-0 la 0 pentru gazde Portarul român a greșit doar la a a reușită a Interului Și a mai încasat un gol în prelungiri Nici Vlad Chiricheș nu a avut o seară bună Titular la Napoli el a pierdut din marcaj un adversar Și echipa lui a fost egalată pe teren propriu de Sasuolo În minutul 83, scor final 1-1 la 1. Lucam mulțumim arena lui Cătălin Tolontan În câteva minute În deșteptarea la Europa FM Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 și 10 minute, vă spunem din nou bună Chine, dimineața loc. pentru că aici la noi, acasă continuă deșteptarea arena lui Cătălin Tolontan. Bună, bună dimineața! Bună dimineața! Domnul Cătălin Tolontan are niște anchete, domne <laughs> ceva bubuitor și acum are una cam de Republica Fantastică România, așa cum ar fi este vorba domnul Tolontan de managerul de la Spitalul Malaxa. Da, și minunatele sale întâmplări. Așa. Care e ca în dacă, dacă vrei să vorbești despre asta, că poate vrei despre altceva, mie asta mi-a Da, Despre asta dorim să vorbim, pentru că împreună cu colegii mei, Mirela Nac și Răzvan ne-am gândit de ceva vreme să păstrăm această investigație <laughs> pentru săptămâna din Ziua Națională a României. Pentru că ni se pare o investigație, un caz de fapt, ni se pare un caz școală pentru cât de jos am ajuns sau altfel spus, cât de mult avem să mergem înainte, să urcăm, să, să, ne să facem eforturi ca să redevenim o, o țară normală și o societate de care să nu ne mai fie rușine. Rușine de noi înșine, în primul rând. Și v-aș ruga să dăm înregistrarea înainte de orice. Este vorba despre managerul de la Spitalul Malaxa, Florin Secureanu, care vorbește așa, cum veți auzi, cu o angajată a sa, pentru că oamenii au început în ultima vreme să refuze să mai falsifice contractele din care el, rudele sale, iubita sa, pilele care le-au ținut 9 ani în funcție, își luau și bani și favoruri. Deci îl auziți vorbind la adresa unui angajat care refuză, practic, să mai îi ordinele. e în partea de jos, că ok. ce trebuie să nu știți nimic, bădă-mea, c***a, play Nu mai fac dacă... Dă-te-mi, c***a! Hai, dă că le scriu La Ce, c***a, te-mi ai citit? Am... la m-am... Ești în mi c***a! Dacă v-ați zon după Dacă-mi, c***a! Dă-te-i, c***a mea! Oameni, c***a mea! n Hai, dă i Nu dă-te tu mai să te-a Și ce mi-a să mai spui un sec frastă, dar Nu cred! Ba da, uite-te dacă nu mă atunci cuvântii, Și trebuie să mă-ntinge, să mă o a o mai am da. Încă o dată directorul Spitalului Malaxa din București în timp ce vorbește cum zice Cătălin cu o angajată care refuză să semneze în fals niște acte, nu? Să întocmească, să participeam întocminalului în acte care apoi erau semnate în fals lucrurile pe care le-am publicat până acum și care sunt doar o mică parte a ceea ce s-a întâmplat acolo și... Numai un pic, la un moment dat în un sunet. Aruncă după ea cu o cană. Cu un pahar. Cu un pahar sa Care sparge, Nu nimerește nici pe ea, nici pe colega ei care era acolo. După ea pune mâna pe ea, vrea să o dea afară din uh, încăpere și și spune, la un moment dat, poate zi, și f 3 puncte, una. Deci o amenințare... Vreo sacrificat. două a zis ca să Sau vreo două, treci. da, <laughs> așa <laughs> Da. Eu am ascultat înregistrarea de multe ori, vă dați seama de când o avem, cum vi s-a părut vouă, că pe asta mă intrează, George ia, te rog, gălăgioasă una. Gălăgioasă cumva Nu cum sunt vă. fără cuvinte, adică ideea că e un, bun, sunt Be. înțeleg că poate fi o personalitate vulcanică și că sunt oameni care se enervează sunt manageri care se enervează, cunoaștem și media am avut așa ceva dar să amenințe pe cineva cu bătaia și să-l înjuri Pentru că refuză să participe la, la încălcarea legii Asta este dramatic Aici e cumplit Eu sunt curios cum se simte Ioana din studioul acesta pe Ioana am pus-o să bipăie toate înjurăturile astea Și Ioana, ca să înțelegeți, ea nu spune niciun cuvânt urât niciodată Și când am reascultat acum înainte să intrăm în emisia A sesizat că mai este o porțiune care nu se se bipăită și eu n-au zis, i deci ce zice acolo? Și n-am bipăit și n-a putut să spună. Da. Deci asta e Ioana. Să încercăm să rezumăm ceea ce a făcut omul ăsta din ceea ce am publicat până acum, repet, este doar vârfului ului uh, A îngropat pirele, rudele pilelor din primărie pe banii spitalului. Pur și simplu, spitalul a plătit facturile către o firmă Adică funerară. la propriu. Da, da, da, sigur. Am dovedit asta, am și vorbit cu firma funerală care a îngropat pirele respective. a recunoscut, deci fut, au fost. Au fost înmormântările, pomana, prosoapele, coliva, toate achitate de către spital. Pentru niște oameni care erau pilele din primării, care le susțin de 9 ani de zile pe, pe acest primar. Pe acest, adică, adică pe acest manager. Da, adică rudele un știnț, Muneau rudele unor. rudele unor oameni din primării, da. pentru că spitalul este, Malaxa este al primăriei, este coordonat de către primăria da. capitalei. Mureau aceste, aceste rude Te duceai la directorul tare spune și spunea... Du-te la firma cutare și plătești. cu mare. că-ți plătesc eu malmătarea din banii spitalului. Exact. Firma însăși cu care am vorbit, avem interviu mm -hmm. înregistrat cu omul respectiv, care spune, da, mi-a spus lucrul ăsta și l-am întrebat. Puteți să faceți asta? Lasă că nu e treaba dacă putem să facem. Tu facturează și noi îți plătim. Ceea ce s-a și întâmplat. Doi, există o firmă care a, plătit, care a fost plătită, iertați-mă, cash de mii de ori, în fiecare zi în ultimii ani, cam cu 2 trei mii de lei pe zi, uh, care este, de fapt, o firmă paravan. O firmă care a fost plătită de către spital și în momentul în care era dizolvată. Ea este și radiată acum și tot funcționează în relația cu spitalul. Dar pentru ce fel de servicii? Serviciile inventate erau legate de tonăre și reparații de calculatoare. Adică în fiecare zilnic. zi la Zilnic, de mii de ori. Am publicat listele care arată acest lucru și facturile și tot, tot ce se întâmplă în spatele firmei respective. Facturile firmei erau listate de către băiatul de la IT, care e omul managerului, și ștampilate cu ștampila care era în Sertar lângă contabilitatea spitalului Malaxa. Da. Iar astăzi am publicat faptul că în premieră mondială o firmă de bijuterii, care și ea, dat Faliment, nu mai există în momentul acesta, a... Curățat instrumentarul de la ginecologie rog, sterilizare. A fost plătită ca să curețe? Ex evident, a fost plătită, exact. Sunt 10 contracte în valoare de 9000, de 9.000 de euro. Acești bani au mers, de fapt, în cadouri, spun legate de sporturi, pentru vrăbi că așa o așa alintă pe iubita sa, managerul spitalului. Vă rog să înțelegeți, vă, vă rog frumos, opriți-vă un pic din ce face și vă rog să înțelegeți enormitatea acestei, acestui fapt. Deci, las, unul dintre cele mai mari spitale din capitală unul dintre cele mai importante. Important. Deci mare meme. Dar nu este spital. Așa este. Care este al primăriei. Dir directorul. Da? care este domnul acesta pe care l-am auzit-o să mai dăm o dată înregistrarea, plătește o firmă de bijuterii. Da, de pe Gabroven 4, centru vechi al Bucureștiului. Da, Noi știm ce din... acolo, un fel de consignație, firmă de reparații Așa. mici, micii meștușugare ai Bucureștiului de ca pe să, vremuri. Ca să curețe instrumentarul medical-ginecologic. Medical, exact. Și exact. reporterii de la gazetă, este un dialog transcris pe site-ul lui Tolu. Vorbesc cu o doamnă de la această firmă și da cine a curățat? Păi zice soțul meu că el are experiență cu bișteriile. Păi da, da care e treaba? Nu, zice, am lucrat acasă. Dar ați mai făcut vreodată așa ceva? Nu, n-am mai făcut. Nu se știe cum, ce a curățat, ce a făcut. Și domnul acesta are, așa rezultă din uh, ancheta colegilor de la Gazeta sporturilor are o iubită care e poreclită vrăbii și împreună cu care au ridicat două premii cumpărate da. și ele, tot de către o firmă client a spitalului, la Londra organizație da. din asta Fantomă și da, să, să cumperi premii da, la exact. s-au poza pe Facebook am dat pozele de la, da. de la ei de pe Facebook până să încearcă să începe să-și închide să șteargă în care el a ridicat premiul lui și da. din partea spitalului, iar ea a ridicat premiul din partea primăriei și a primarului Gabriela Fira, pentru că a vrut să-i facă un cadou. Doamne primarul zi, nu știe, nu spun care are un amestec în această da, poveste, zi. dar are un amestec pentru faptul că de 24 de ore n-au luat niciun fel de măsuri administrative. Și doamna, domnișoara, că nu știu, vrăbii, vrăbi, da. mai are o Eugenia. mică problemă cu vreo 20.000 de lei cheltuiți pe roaming Chiar de un pic peste 20.000 de lei, roaming de date, ca să înțeleagă lumea. Roaming în Croația nu te costă 20.000 niciodată, nu, dar are foarte multe tablete care se strică și care sunt toate tot din banii spitalului și într-un concediu din această vară în Croația Vodafone a facturat 20.000 de lei transferul de date Adică s-a uitat la filme internet. pe net Probabil, da. Dumnezeu știe la ce s-a uitat și lucrurile astea sunt foarte unele sunt publicate cu documente în ziar, zi, altele sunt foarte ușor de verificat pentru că există facturile Vodafone și mărirea respectivă a traficului de date E real, adică e, e, nu poți inventa așa ceva. Lucrurile astea nu, nu le poți inventa. Dacă le scrii așa o ficțiune, ce ai, domne, că prea e trasă de păr. Așa este și cred că uh, opțiunea pentru a le păstra pentru Ziua Națională Românică mai urmează, mai urmează, uh, vine din faptul că totuși este atât de mult anormalitate încât ceea ce pare amuzant la un moment dat e desperiat, pur și simplu. Adică pe noi ne-am amuzat sincer la început lucrurile, nu ascultasem toate înregistrările, nu le primisem pe toate. De la sursele din interiorul uh, spitalului, dar când le pui cap la cap, ele par mai degrabă înspăimântătoare, pentru că vorbesc de fapt despre următorul lucru. Cum a putut un astfel de om să rămână 9 ani acolo? Nu cumva explicația vine din faptul că el este în același timp pe lista Camerei Deputaților, pentru care un talon la mașină de, de, de Camera Deputaților, doctorant în Academia SRI-ului Mihai Viteazu. Uh, este uh, om în um, funcție importantă în ordinul cavalerilor de la Malta. Are, are casă, stă în centrul Bucureștiului cu o chirie îngrozitor de mică, casă luată de la pe PPS. Este erou al Revoluției Române, cu toate facilitățile fiscale care decur de aici. De asta n-au vorbit oamenii, spunei atât de multă vreme, pentru că el nu este un nimeni. A fost văzut, deci el a fost protejat de Sorin Oprescu, de uh, primarul Lonțanu, Anul ăsta circulă pe internet imagini cu el și cu Vasile Blaga și cu Alina Gorghiu inaugurând centrul său de copii de la Râmnicu Vulcea care este finanțat de asemenea la personal. dar e finanțat de asemenea cu banii spitalului. Omul ăsta potrivit oamenilor care îl cunosc are foarte multe legături politice. Adică ca să stea un astfel de personaj cu astfel de abuzuri, așa cum ai spus tu care par pur și simplu Rocambolești 9 ani. În frunta unui spital cu sute de angajați și sute de paturi, cu un buget de peste 9 milioane de euro anual, cineva, de fapt nu cineva, mai mulți oameni l-au protejat. Îl țin în brațe, da, evident. Ați vorbit cu domnul? Ce uh, am vorbit. Suntem singuri care am reușit să vorbim chiar duminică cu el. Uh, era acasă, ne-a spus că e plecat din, din uh, capitală, ne-a promis că ne vom auzi seara când se întoarce, am vorbit uh, cred că vreme de un sfert de oră, convingându-l încercând să-l convinge, că nu l-am convins, că l-am ești să ne întâlnim față -în față ca să arătăm documentele. I-am spus, am publicat dialogul respectiv, el este în ziar. Um, omul și-a dat seama despre ce-i vorba, pentru că a fost un ati imediat că investigam povestea cu îngropăci, cu mormântările, uh, uh, da, mă pe banii spitalului și a fost sunat de către una din pirele din primărie care i-a spus despre ce vorba și uh, care a țipat la el că uite în ce încurcătură mă bagi și el a spus doar o vedem, vedem și în momentul așa a închis uh, telefonul. Dar nu, nu toate telefoanele, că m-au vorbit în continuare liniștit. Adică să nu ne imaginăm că nu are alte telefoane. Are și știm acest lucru. De-aia spun și ministrul sănătății uh, Vlad Voiculescu. Și Gabriela Fira, mai ales cu înregistrarea odioasă de astăzi, care, care ateste violența, nu doar, nu doar, cum să spun, violența de limbani, ci violența fizică, au, ca să vorbim în termenii vrăbiuța și elefantul din schieciul lui Tomiță Caragiu, au un elefant în sufragerie. Pentru că nu cred că e normal să lăsăm totul pe DNA sau pe procurori în general. Nu trebuie să fim o țară în care să ajungem, care să ajungă doar la varianta de a scoate oamenii în cătușe, din spitale. Că nu e normal. Există măs măsuri administrative. Și mai vreau să spun un ultim lucru și îmi cer scuze că a fost atât de lung astăzi. Sentimentul pe care l am este următorul. Am, am senzația că oamenii s-au săturat și că măcar aceste cazuri de obrăznicie evidentă și de sfidare E în datoria sistemului să le rezolve foarte repede când, când, le, când ajung pe masă. Pentru că altfel oamenii își pierd orice încredere. Să știți că sunt sute de mii de oameni care au vizionat aceste filmulețe. Sunt mii de mesaje. 90% dintre ele spun următorul lucru. Bravo, sau în fine, nu, nu, nu e vorba despre presă. Bine că se află, însă nu mai avem niciun fel de speranță pentru că lucrurile se poate repara. Ceea ce este prima oară după 5 ani de zile vreme de 5 ani oamenii au spus foarte bine că se află hai să facem ceva, acum ei încep să spună, pentru că sistemul nu are reacție, dar în primul rând sistemul administrativ nu mă refer acum doar la justiție, Încep să spună, da, domne, ce mizerie îngrozitoare și nici nu o să putem face ceva niciodată. Uh -huh. Nu cred. Eu aștept și nu sunt singurul să vedem ce reacție va avea doamna Gabriela Fira, primarul Capitalei și, desigur, femeie, ascultând încă o dată în care directorul spitalului Malaxa bruschează o angajată, o înjură o bruschează fizic, da, nu doar verbal și aruncă după ea cu un pahar pentru că doamna aceea din discuție refuză să participe la o înșelătorie. ce Și nu e când sunt Asta în partea de jos, ce trebuie să nu Nu Hai, date că le scriu la ce punem! Hai, date! Hai, date! Hai, date! Hai, date! Hai, date! Hai, date! mi date! Hai, date! Hai, date! Hai, La Hai, date! Hai, date! Hai, date! Hai, date! Hai, date! Hai, ce-i dacă a zis să faci spui un de aia! Nu cred! Ba da, uite te dacă nu m-ar duși cu râții, Și si trebuie să mă să mă... Pai trebuie să te bădă și ha, asta mai disi. asta mai ia-mă Nu am de ce să la faci pleburi, Da, nu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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine Suntem de 500 de ori mai aproape Ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație Așa că trebuie să sărbătorim Te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit În perioada 24-30 noiembrie ai Milumil, lapte praf un an plus junior 600 de grame la doar 32 de lei 49 Sera, ardei copți de cojiți 680 de grame la doar 12 lei 99 Și calvoton bucății în ulei de măsline 160 de grame la doar 9,99. lei 99. Mega image de 500 de ori Inspirație pentru inima casei tale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 metri Oca mată kilometri, ment Cine m măpă Haide de jos acum din nou, Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe alte legi o sta, ori sta de acum în grija ta Te-așteaptă grijile 38 de minute, ascultați Europa FM, vă spunem din nou bună dimineața. Știri din trafic imediat, însă avem o soi de breaking news. Da. Înainte, e important să știți, se întâmplă lucruri în țară. realitatea realitatea.net transmite următoarea informație. Un jaf de proporții a avut loc la Mănăstirea Pasărea. Mănăstirea Pasărea de lângă București? Mi se pare incredibil, da. Este, nu mai există Dumnezeu. Hoții, zice reporterul, au așteptat ca părintele călugăr care slujește la mănăstirea Pasărea și maicuțele să meargă la slujba de seară, iar apoi au intrat în chilia părintelui de unde au furat 100.000 de euro pe care i-au găsit sub Saltea. Atât voiam să spun, cred că a fost o zi proastă și. 100.000 de euro sub Saltea? 100.000 de, de euro sub saltea donaten, la mănăstire? Poate asta au donat în și n-aveau lei. În dimineața respectivă. Da. Da. Asta e. <laughs> și așa se spune că economia românească este euroizată. Da. Practic toată lumea numai în euro. Judecă... Vezi, ce Moise, ce-ai făcut? <laughs> Din cauza ta s-a transformat lumea asta. Deci au furat 100.000 de, de euro de sub salteaua călugărului de la mănăstirea pasărea. <laughs> Săracul de el. <laughs> tare, cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Da, eu mă întreb la Patriarhie să știa De ce de saltea? De suta de mii de euro? Bă, cred că de asta era sub saltea. Eu cred că a ascuns o de mii de euro Auzi, ce-o fi sub de la Patriarhie? Ah, Subsaltelele! saltelele <laughs> Infotrafic, la această oră amintim că se circulă în condiții de nisoare slabă și de lapoviță pe mai multe drumuri din țară. Centrul Infotrafic îi sfătuiește pe șofer să adapteze viteza în funcție de condițiile meteo, să mărească distanța în mers între autovehicule și să folosească luminile de întâlnire inclusiv pe timpul zilei pentru a fi mai vizibili în trafic. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile pe care se depune stradă de zăpadă. Pe de altă parte, în județul Galați, pe DN25 Galați Tecuci, este restricționată circulația mașinilor cu masă tot, totală mai mare de 7 tone și jumătate între localitățile Şendreni și hanu conachi. În zona este impusă și restricție de viteză de 50 de km h Vă reamintim, acel tronson de drum a fost afectat de inundații și închis în perioada 12-16 octombrie anul acesta. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Deci Telefonul lui Moș Crăciun, nu ratați întâlnirea cu Moșul, mă refer la cei mici care ne ascultă la această oră, rugați-vă părinții să vă ajute să intrați pe europafm.ro și să vă înscrie, poate vă sună Moșul înainte de ajunul Crăciunului și primiți un cadou din partea lui. Da. Ce, gata? Nu, asta e europafm.ro, acolo Bine. A, așteptam să... să idei de, de afaceri. Iar? Oarecum. Nu te-ai săturat? Deci un fel de idei de afaceri, dar... Deși nu, nu, să nu faceți asta acasă, nare rost. Deși, știți că există o rasă de pisici care se cheamă Sphinx. Așa, pisici da. fără păr. Da. Co sunt foarte scumpe. Costă 700 de dolari bucata în general, Ce de la urete. 700 de dolari. Nu sunt urite pentru cei care le cred urite, pentru cei care le place. Așa și în viață. da zi pis, de pisici. Și în viață, da, pisici în Alberta, Statele Unite, cineva a început să vândă pisici de astea fără păr cu 700 de dolari bucata. <laughs> și după ce oamenii le-au cumpărat după un timp au început să le crească pisicile, da, au să fie. <laughs> erau de fapt epilate <laughs> deci pisicile erau epilate și la un moment dat au devenit nerase așa știi, erau un pic cam, dacă mă înțelegeți poate erau motani da. și au început să zgârie Și <laughs> deci când le mângâiai, zgâriau te <laughs> da, deci nu cred asta să, să nu mă înțelegeți greșit săracile pisice, au suferit, adică nu de ele redem, ci de situația da. în sine. Este citat cazul unei pisicuțe pe nume Vlad. Pe cuvântul meu, Darșane. Deci pisica se cheamă Vlad. O pisicuță Sphinx, numită Vlad, <laughs> pentru că probabil că era atât de urâtă încât i-au zis Vlad. Da. Așa? Care a fost cumpărată de cineva cu 700 de dolari și a dus-o acasă. Pisicuța era foarte nemulțumită de viața ei. Mi-e una, una... Da. da. Persoana mai avea niște pisici de-astea Sphinx, dar da. Vlad pisoiul nou, nu se înțelegea deloc bine cu pisicile vechi Sphinx. Și după un timp a început să se schimbe. Exact ca un vampir. S-a transformat. Poate Vlad a decis care nevoie de schimbare în viața lui. De ce și, și asta a fost. S-a concentrat și a crescut să Săraca pisică. Da. da. Somewhere, do you want to show me something new? You go down, reach my heart anyway. You go down, reach my heart anyway. Just tell me what I have to do to keep myself apart from you. I Take excel 9 și 50 de minute Am ajuns la final Ciprian Dinu Pregătește inelul mai are inel... Ciprian! Mai inele? Mai inele? Da! Bravo! Deci Ciprian mai are inele Ai auzit, ai auzit După ora 10 După ora 10 Vă oferă inel, ineluș de aur Ca să citez un clasic Da, cam atât Mâine sunt Sfântul Andrei Mâine, mâine, poimine și mâine Sunt zile libere? Da. da, deci tu. asta e Nu ne... am știut niciodată când sunt zile libere în România Ne vedem săptămâna viitoare luni atunci Dacă sunt zile libere bine. Ar trebui să fie o glumă asta, știi? <laughs> nu, ne vedem mâine Ne auzim mâine dimineață de la 7. Și poi mâine? Și poi mâine o, și, da și tot așa La noi nu e liber nu. Nici Ciprian are liberare și inele da. Totul după 10 După nu numai bine Toate bune Ceau Vrei să fii sigur că va spune? Da! Oferi un inel de la cu diamant De la Coriolan Intră acum pe europa.fm.ro Scrie cum plănuiești să o ceri în căsătorie Și poți câștiga pentru ea în fiecare zi în Europa Express Un inel cu diamant de la Coriolan De 20 de ani făurari de fericire Detalii și înscrieri pe europa.fm.ro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 Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Ce credeți, străinii ne-au adus mai mult bine sau mai mult rău în ultimii 27 de ani? Nu ne-au adus și nu o să ne aducă mai mult bine sau mai mult rău decât dragii noștri conaționali români verzi. Problema e la noi. Din punctul meu de vedere, au făcut și pentru o perioadă lungă de timp vor face rău din lipsa noastră de a deveni verticali. Eu să vină un companie de parc